Sessionen från långhuset, med Ades, och Sanna. Är det du Avskedsångesten ligger tung när sessionen träffas igen för sitt kanske sista avsnitt någonsin. Avsnitt 20 här i långhuset med mig Tobias Widing, Anders Svedo och Sanna Jonasson. Och ni och jag ska vara välkomna hit. Ja, tack så mycket. Jag håller med dig lite tung här. Vi ska försöka vända om den till en nostalgistämning istället och försöka minnas hur kul vi har haft på sessionen. Så det har vi att se fram emot, i alla fall. Absolut. Kan ni tänka er att det har gått 20 avsnitt sedan jag och Anders satt mycket, mycket nervösa här i studion från början. Jag kommer ihåg att när man gick live-försången så var det bra skakigt. Alltså, det var ja, verkligen... ja, faktiskt. Man tänkte ju så här, hur, hur jobbigt kan det vara? Det är... Tre lyssnare på sin höjd kanske, vi sitter i ett rum för oss själva i vi ser ingen. hur svårt kan det vara? Men när man väl, när, när man väl höjer mikrofonknappen eh, första gången eh, så märker man att eh, det här är lite skakigt. Själv får jag säga att det känns fortfarande lika nervöst. Det är ju jättetråkigt att behöva sluta när man nyss har börjat. Ja, det är inte säkert att det behöver ta slut. Det är, man vet aldrig vad som händer i framtiden. Men samtidigt så får man ju får man ju komma ihåg att det som händer nu är att jag, Tobias och Sanna vi går på så kallat sommarlov. Jag vet inte om man kan kalla det för sommarlov längre. Man har ju inte så mycket lov. Det är ju mer bara att man inte är i skolan och därefter så kommer jag att flytta till Kanada ett halvår. Eh, Sanna kommer att flytta till eh, Värmland och eh, Tobias kommer vara kvar så vi. man vet aldrig vad som händer vi får se. Vi ser det i alla fall vi betraktar det här, det här avsnittet vi gör nu som, som en slags i vart fall sista på säsongen Ja absolut, så är det det blir inget mer för vi har mycket att göra här de sista dagarna så att eh, inget mer den här vårdterminen i alla fall Nej. Ja hörni eh, vi ska göra en liten uppföljning av, eh, det kommer bli en del uppföljning då. ehm Bland annat med republikanska primärvalet Hur har det gått egentligen? Och, eh, en, en story som vi hade förut Som handlade om eh, SVT Och eh, programmet Eva Superkoll Där man då eh, Sände en repris Vislin, Som redovisade att De här klassiska partierna fanns i riksdagen Och man nämnde inte Sverigedemokraterna Och så var det väldigt upprört på avpyxlat eh, Och Vi sågade ju ja, först, var, först var vi arga över det Eller jag i alla fall Sen så sågade vi Hela den här grejen att det skulle vara något otillbörligt att man inte nämner det här så att var en pris, Men Ja precis, mm. när hon sa det så var, hade ju inte Sverigedemokraterna valt in i riksdagen Spel, spelar upp klippet från Eva Superkollo och, och så kan vi höra igen exakt fullt Och då, då var det några som menade på den här sidan att Ja men ja det är klart att det inte de, går, de borde gått in med en korrektion Vi menar att vi spelar andra klippet eller? Ja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 Här har vi Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Nya Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och då alltså var ju inte Sverigedemokraterna med och då blev de väldigt sura. Men så visade sig att det var ett pris och då sa vi på deras indignation. Exakt. Och det som inte sa då, det var att efter programmet så sa programledaren för Bumpa, som han hade faktiskt... Sagt en korrektion och korrektionen är så här Tänk vilken tur att vi lever i en demokrati här i Sverige Eva berättade ju om vilka partier som är störst Men den listan stämmer inte riktigt idag Det där ändras ju lite då och då För folk ändrar sig och det bildas nya partier Så det är partiet som var störst igår Kanske inte störst idag Ja, <laughs> kanske <laughs> en, Inte helt tydlig eh, eh, klargörande då Nej och vad, vad vi sa då, det var ju det här med andra klippet. Jag vet inte, vi kanske inte behöver spela det. Nej, vi, vi, spelar ja, vi, upp vi spelar det i alla fall vad det. Vad sa jag då? Det här är ju tillbakablickens avsnitt. Så att vi, gör, vi gör kvällens första tillbakablick då. Bortifrån att vi råkar spela upp det här innan också. Men vi kör den nu. Och då, då var det några som menade på den här sidan att ja men ja det är klart att det inte. De, går, de borde ju gått in med en här korrektion och sagt så här, att så här ser det inte ut idag men men Om varenda repris skulle behöva gå sig igenom fakta och kolla och sätta lite text att så här ser det inte ut idag längre, så tror jag att uppgiften skulle bli SVT-övermäktig På mig, alltså, som eh, skulle jag kanske ha hållit fast med min ståndpunkt här. Jag precis att de borde gjort en. Ja, granskningsnämnden följde det var superkolla faktiskt. Att det var alldeles för svag korrigering. och Att eh, de borde ha. Eh, ja, det här var inte sakligt, det var inte opartiskt om SVT, mm. SVT:s uppdrag Granskningsnämnden ja. kanske sa Lite synd Att de inte gjorde det på ett bättre sätt då. Ja, ja men ja. Vi, vi kan väl fortsätta Med kvällens program Ska vi röra oss till Storbritannien kanske Eller vad säger ni Ja det tycker jag vi ska göra Okej okay. ja, Det är så här, att det här med att tragacera politiker På olika sätt Det är väl ingen medborgare som inte tycker att det är kul och för några veckor sedan då, Vi har inte gjort sessioner på tag nu Så Trängde sig då en person fram här När Ed Miliband från Leivo-ledaren från England Stod i en tv-intervju och pratade Och så trängde sig en person fram Och helt sonika äggade honom då På axeln Spela upp klippet här och När Ed äggas då Tyvärr ingen bild men det är som det är Ni får höra ändå i think it's a couple of things. First of all, we ran a very good campaign. We talked to 30,000 voters since January, talking about Labour's plans on jobs, apprenticeships, housing, the things that matter to people. We've also got people, I think, who thought. Well, oh, that one I guess. Right. Uh, Sorry about that. Uh, yeah. You're obviously not, not one <laughs> of my fans. No, no. <laughs> I think it's a couple of people. Vi har också folk, jag tror, som stått Vi har också folk, jag tror, som stått här. Ja, man hör, hör, man hör. Exakt, Det lilla dunket, det lilla ja, dunsen. Det. det kan ju ont Ja, Han, alltså han kastade inte, ägget, så han gick fram, har ägget i handflottan och smaschade på hans kavaj. Sannolikt eh, mycket dyr då och eh, skräddarsyd kavaj. Ja. Det drabbar nog ingen fattig dock. Nej, säga. det gör det väl inte. Och, och just det, det här var något, något bra som du sa faktiskt, att så måste man tänka, är man politiker och säger att någon kommer fram och gör en sån här grej? Jag vet ju, jag har reagerat. Jag har blivit och jag hade, hade nittat honom sannolikt. För jag tänkte att, men vad fan, gör min med kavaj som har köpt på MK för mina sista pengar liksom. <laughs> Medan han helt iskallt alltså, tar av sig kavajen, ger den till en polare, fortsätter intervjun då här med TV-bolaget. Det är ju det bästa man kan göra i den här situationen. Det är coolt att hantera det på ett så bra sätt. Politiker är ju pro, speciellt på, på den nivån Millibrand befinner sig i Storbritannien får man ju säga. Och det här är ett exempel på vilka proffspolitiker kan vara i vissa situationer Ett exempel på vilka proffs de absolut inte är Vissa andra är i Biggit Friggebod i Rinkeby De ville sjunga We Shall Overcome Definitivt, och Carl Bildt var nog inte så glad över det heller Och det finns andra politiker som inte heller är så duktiga Och vi ska lyssna på ett klipp här Från dåvarande vicepremierminister John Prescott Som reagerade på en ägning på annat sätt i maj 2001 As he walked through them, a local man chucked an egg at him, almost at point-blank range. John Prescott immediately swung round and landed a punch straight on his jaw. <laughs> the man then wrestled the Deputy Prime Minister onto his back and held him down over a small wall as police and Labour Party officials tried to release him. Eventually they freed him, but Mr Prescott's problems weren't over. Another protester then jostled him. ...för att arbetsgivare och polisen försökte få en väldigt säkert kabletminister... ...in säkerheten av dörrarna. Lägerna tror att det är väldigt unnäkligt att Mr. Prescott kunde bli kvargad. Om man kommer till bild här som vi inte har med ...så kan man skilja på hur David Milman ler... ...Edmilman Ed ler glatt när han tar hos kavajen... ...och hur... <laughs> John Prescott då bild exakt när näven landar i färgen på den här så som ser oerhört guffig ut oerhört, 2011 också var ju ett populärt bakverkskassarår får man säga mars 2001 Leif Pagratski handelsminister då och EU-parlamentarikern Marit Paulsen fick alltså varsin tårta i nacken i april 2001 så tårtades Bosse Ringholm Ja, det, är, med... det är väl den klassiska svenska får man väl säga Ja, ja, ja det är en klassiker Kungatårtningen är ju en riktig ja, klassiker Men det var båda de utsatts väl av det här gängen som kallas för Tårtbrigaden ja, Just, just det, till. det fanns ett antal olika gäng där mm. med bakverksklingande namn eh, som, som höll på med det här Och märkligt, just 2001, alltså då eh, bostade det ingen då, då var det ingen mål heller men, Och så tårtades kungen också i september 2001 och det kungen gjorde då istället för att landa en, ett knuten av slag i ansiktet med den personen, var att han gick faktiskt fram sen till den här 16 år och frågade hur det gick med honom Och blev ni att och så här på vakterna va? Ja, rätt rejält då. och Han hanterar ju väldigt bra Mycket bra, och han tänkte också det att jag har nog pengar att käka sig på en ny kostym då att det kanske inte var så farligt och nya glasögon såg det nytt ansikte det är så, så dumma med det här då varför vi fördömer det eller vi har fördömer i alla fall det för att det kan ju vara vad som helst i de här torterna. Det kan ju vara självklart ja, det, det, det är livshålligt precis man vet ju inte man får ett tårte i ansiktet man vet, man vet ju inte vad det är man måste vara väldigt läskigt för, för någon ett ägg på axeln som Milben fick det är ju betyder mindre illa på något vis Ja, en, en i ansiktet just Man, vet vad, alltså man tänker så här: jag vågar inte åka rushbana På badhuset kan vara rakblad och sådär Men vad kan det vara för den här tårten då? Ja. ja, eller jag tänker sån Morit Paulsen får den i nacken Hon är ju gammal, stackaren Det är ju, kan man tycka liksom... ja, Alltså en prinsesstårta med tjock Vägen, det liksom och... Fast, skulle nog ja. hellre få en tårta i nacken än i ansiktet Ja. ja, hur som helst måste jag bara, jag kommer ihåg att tårtbrigaden blev intervjuad efter Bosse Ringholm-tårtningen och då var det en kille, vad ska man säga, talismannen för tårtbrigaden var i TV4 morgon. Och då måste ha varit den sämsta talesmannen någonsin. Han, han hade på sig så här hörlurar, freestyle-hörlurar under intervjun och gjort ett extremt dåligt intryck. Jag hoppas det finns på Youtube, så ska jag gå och kolla sen. Var ja. han också 16 år eller? Ja han var nog lite äldre Han var nog i lumpen ålder tror jag Eftersom att ja, det kändes som att han spelade lite för det här med militära termer och så Fårdigt. Att ingen sa åt dem det lön, det kan man ju... Och den här 16 åringen från den här tårtbegraden var det, Han dömdes sen till 100 dagspötter för ofredande med kungen eh, Och hans kompisar som hade eh, köpt ingredienserna och tillagat tårtan Och dömdes till 80 dagspötter för medhjälp Och så han var den första på många många år som riskerade åtal för högmodsbrott Ja mm. eh, Ja. Men om någon säger att de inte ska åtalas för är för att det safonet, så, så kanske jag för säger. Gällande lag gäller. Ja, det får man ju köpa helt enkelt om man ska tårta kung då. Eh, tårta inte fel person. Eh, från eh, Tort gate till eh, en helt annan gate, och då har vi snackar vi. Eh, ja, mindre ont på politiker så vidäm ett Vodo en slags Och så har varit Borgar Pinata Gate. Eh, här en veckan. Och då är det ja, Vänsterpartister Helt enkelt så om, alltså, om en piñata vad, vad är en piñata i frågan Jag som har varit i Colombia Har också sett Barnkalasen När det faktiskt finns en piñata Så är det någon sorts dinglande pappfigur Eller en, en, en, liten, en liten figur Gjort av någonting som går sönder och han slår på det så blir alla barn framsläppta så att de som, som liksom tokar ska slå på den här då och så, så ramlar ut en massa det godis från Det den. finns något gött i. Precis, den är fylld då med godis förslagsvis eller leksaker eller vad det kan vara. Har du och dina syskon här på era födelsedagare? Faktiskt så var det väldigt främmande för mig och mina syskon när vi såg en sån här födelsedagare för att svenska barn uppfostras ju att man ska vänta på sin tur. Man ska inte bara springa fram och slå på en grej liksom för att få... För oss var det väldigt främmande och jag tror att vi inte riktigt vågade slå på den igen. Det så. låter ganska brutalt. Det låter jag har faktiskt sett en piñata hela mitt liv. Nej, det känns också väldigt osvenskt. Mm. Ja, och en osvenskare är kanske att smycka ut den här typ, piñatan. Man brukar göra en mycket av formen av en åsna eller eh, vad som helst. Man har alltså smyckat ut den här med bild av Annie Löv, eh, Fredrik Reinfeldt och olika borgare på och så sen släppte man sina unga. Att slå sönder de här så kom det ut gott ur. Typ, det är ju också på samma sätt som det föll väldigt hårt, alltså så kommer man inte lära upp ungdomar och våld generellt sett vore inte liksom, ja, Sydsvenskan har intervjuat Peatrik Strand som var chef för projektet då. Eh, Vänsterpartiets politika sekreterare i Malmö frågade om det här är en revolutionär fostran men då sa han att det var bara en nej, så skulle inte ta det, det var bara en kul grej som barnen uppskattade ja, konstigt, ja. jag hade väl velat slå Pinatas också, jag vill. Ja, men, men det som. Alltså, kan, kan de inte bara hålla politiken borta från sådana här fester hur, hur genom. alltså, politik. politik. politik ska man vara, liksom? Men han skyller från sig och säger att det är inte lika gilla som när kulturministern ska ha den där kakan i Stockholm i alla fall. Som, men du då? Mm. Ja, det här är klassiska. Eh, som, som vi brukar anklaga republikanerna för. Men du då? Och jag ska väl komma med en bekännelse. Jag skrattade första gången jag läste det här. Men det var mer ett skratt. Hur kan ni vara så dumma? Det är ju lite politiskt osmart att göra en sån här grej. Det är så bara... nu läste det här så lätt det? <laughs> ja! Nå något sånt. Vad fan är det där? <laughs> Eller ja, no något sånt lät det kanske. Fan vad oh, creepy att du har smuggit på hemma hans och, ja, och spelat men... in och så tycker jag att det politiker. Precis. Nej, äh, men, äh, men, men. men, men, men liksom, med handen på hjärtat att äh, man får ju ändå ge dem att de försökte ju bara göra det lite kul för sina barn. Men varför, varför satte de på bilder på, på politiker? Det är så, vad tänkte oh. de liksom? Oh, men okej, det här ska vi så lova på. Men man kan ju inte avfärda liksom det som en kul grej. Det är ju helt pinsamt ja Alltså det det liksom eh, Vill man ta vänsterpartiet seriöst Så är ju inte det här ett rätt riktning eh, Men ja, jag tänker Om vi ska eh, Först glömde jag att vi fria eller fälla Engelsmansäggaren eh, då Ja just det, men bra att vi går tillbaka till det För då har jag anledning att ta upp en annan grej sen Men först tänkte jag bara säga När barnen får se de här pinjattans eh, Så blir det ju väldigt jobbigt stämning För de, det blir väl väldigt häststämning Och de tänker förstås Ja, oh, den funkar inte. Men okej, okay, vi fortsätter till, <laughs> till uh, Ed Milibrands ägggrej. Ska vi fr friera eller fälla äggaren eller tänker du? Först äggaren tänkte jag, om uh... ja, vi friera eller fälla honom. Ja, jag fäller honom. Jag tycker det där är bara onödigt. Ja, men kan vi göra något annat än att fälla honom? Nej, det vore ju något så alltså, Då kanske någon uh, framtida arbetsgivare som får reda på så får man inte jobb. Ja, nej, men... Det är äh... inte det som påverkar oss i sessionen, ska jag säga. Uh, utan, uh, nej, men, nej, men alltså... Man kan väl se det precis som vi pratar om så är det ju betydligt mindre illa att ägga någon än att tårta någon mm. som någon liksom, absolut måste göra något liksom, ja, gun egg. to your head ta, ta ett ägg då, det är ja. bättre sular inte från hållet, utan gör som han gjorde Det som, eh, nu i dagarna så har Will Smith varit på turné för Men in Black, den nya, eller trean Men in vara, Black tre Har inte sett en enda Men in Black film jag inte jag har jag heller, Ja men har nu en chance att se uppföljaren här nu då ja, Han har, ur som så har varit runt om i Europa och han har gjort anhalter på fler olika ställen i Europa Först så var han i Frankrike Och så uttalade han sig i en talkshow i Frankrike Att han var väldigt positiv till att betala skatt Han tycker att Jag kan absolut tänka mig betala mer skatt För jag älskar USA så mycket Och då så sa den här programledaren Den franska programledaren Ja men har du hört Hollande, den nya socialisten Hur mycket han kan tänka sig att marginalbeskatta De högsta inkomsterna då? Och det är ju någonstans på 70%. Och när Will Smith fick höra det här så, så ändrade han sig. Han tyckte att där gick gränserna för honom. Det var första, första så att säga eh, grejen han, han, han eh, gjort sitt namn för när han kom på, på Europa-turnén. Nästa gång så var han i Ryssland. Och här i Ryssland så var det en reporter som han gjort som en grej. Att han försöker pussa kändisar på munnen en kvinna eller en manlig eh, journalist och eh, då så kommer han på World och på röda mattan och så, så hälsar på folk så så kommer den här personen och eh, ta tag i Will Smith. Och eh, först, Will Smith tror jag att det är någon form av kintpuss-case. han går med på kintpuss. Men han märker att eh, den här rapporterna försöker eh, nå fram på en handpuss. Och knuffar honom hårt och ger honom ett med, <laughs> pimp, alltså en bakhandssläpp. Alltså så kallad pimpsläpp. Ja, precis. Fast det är ganska, du vet, så här... En liksom markering, du vet. Bara, What's wrong with you, pang? Eh, och så att det, det har vi ytterligare ett sätt att hantera en person som... Kanske bete sig på ett lite otillbörligt sätt Men Hur blev det? Var det kontroversiellt? Ja det har ju varit lite kontroversiellt det, har ju, det finns ju två lägen nu på internet Vissa som anser att eh, han, Det hade varit okej okay att knuff, knuffa bort honom För det gjorde han. jag knuffa honom hårt Men han kanske inte behövde äta honom slappen sen i efterhand Nästan alla är även om att Man har ju rätt att knuffa bort någon som försöker sig på munnen jag menar, man, Det är ju ingen homofob med det Bara, man, nej, man, man ska, ska ju inte att ta emot tvångspussar från okända människor Utan Nej precis heller, inte känner, Nej inte kända. nej Nej, uh, så, så där har vi ytterligare Det kan ni gå in och kolla på på Youtube Ni som lyssnar på den Sök på Will Smith uh... Hate crime uh, Slap <laughs> Ja, sök på det Ja, Will Smith kan ni söka på Ja, uh, just det Och uh, Ja, Ed Miliband Frias givetvis då Tycker jag För mm. sin uh, fantastiska reaktion Medan Ja, uh, det var sen sedan du Men uh, John Prescott Hade följt som session hade funnits då uh, Vi var inte en gamla 13 bas kanske Ja tårtgaiterna de jag säger fälla tårtgaiten eh, patrick ja tårtchefen patrick ja absolut vi fäller dem också vi. vi är tillbaka alldeles strax med högre nivå med mig Sanna, tobias och andres Ja, det ska det vara Och som sagt, den här klassiska Maj-sorgligheten Lägger tung tycker jag Jag minns ju från till exempel nian Nian var ett men slut Slutet på gymnasiet, slutet på Min high Sista veckan i lumpen Alla, Allt är det här, det här skimret Av att ja, folk bara försvinner Och det är ingen ordning på någonting och, eh, Snart är det slut, vet, och om man skiljs åt Känner ni igen i det här? sen. –Ja, exakt. E och nu Varför säger vi det här? Jo, för att vi slutar ju faktiskt. I januari så ska det vara forskningsöver för oss alla tre. Ja, och ni drar ju tonigt. bara några veckor så är det ju slut. liksom börjar som en kvart. Ja, det är ändå en, en fyraårsperiod som man bott i Örebro, för min del Fyra och ett halvt blir för Tobbe och fyra för dig också, Sanna. Precis, det är dags att se något nytt. Ja, alltså, så, kommer man det, så kommer man också se det som att eh, Du på något vis gör eh, Övergången till någonting annat eh, Lite speciell mm. För det är ju också en speciell period Många säger att eh, ens liv formas väldigt mycket I 20-årsåldern Det kan man omgås med i framtiden Ens livspartner träffar man Ens värderingar så att säga, cementeras eh, Och ens karriärväg börjar Så att eh, Snart är 20-årsåldern över också det är ett tag kvar, Men, eh, men det, är, visst, det är som du säger tror jag man har onekligen varit med och mycket spännande här. Ja, men absolut. Alltså jag, personligen så känner jag ju inte... Jag känner inte igen mig själv. När jag tänker tillbaka på hur jag var innan jag började på juristprogrammet känner, alltså, känner jag knappt igen mig själv. Hur liksom, de värderingar jag hade, hur jag var och sådär. Nej. Är något som ni... Ja, det, det händer mycket i alla fall. Mm. Nej, absolut. Det, man, man förändras väldigt mycket. Och <hör> samtidigt så, in, så... Ni som inte har börjat program som lyssnar på det här... Man får ju tänka att, liksom att det här med att plugga är lite som... En här chans, chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Men utan sen när man är vuxen och man har ett jobb, liksom passa på att ta en paus och plugga. Det är, det är förmån vi har i Sverige, tycker jag. Mm, och, och just även om det, det är alldeles för sent så innan man har rotat sig och de, de, de som pendlar och så får en helt annan studietid. tid de sitter i bilen flera timmar om dagen och, och liksom, de upplever inte det här roliga med att boa genom en kilometers radio och bara hänga med samma grabbar i fyra årssträck. Det Ja, är sjukt kanske. Ja, nu blir det sorgligt här. Vi kanske går vidare mot programmet program istället. Absolut, ja. det gör vi. Vill du köra något sådana? Ja, det kanske jag kan göra. Ska vi åka till Ryssland kanske? Det tycker jag verkligen vi ska göra. Som vanligt så återvänder jag ju alltid till Ryssland. Och ja, över, över Europa så har vi nu sett en hel del maktskiften och valägare Men inte i Ryssland, för Putin håller fortfarande nationen i ett järnhårt grepp. Han har för tredje gången blivit vald till president tror jag det var. Och ja, han har nu mer eller mindre styrt Ryssland sedan 2000. Och ja, under ceremonin när han blev vald till president så hade han det här att säga. Jag Ska få föra ett litet vackert klipp här. The well-being of Russian citizens have always been and all, will always be beyond and above everything. I will do everything. Precis. Förutom det här så pratar han om att han vill stärka demokratin och meningen med hans liv är alltså att tjäna fädernas landet och det ryska folket. Man kan ju undra om det här gäller alla, även demonstranterna som han verkar ja. uppskatta så mycket. Absolut. Det är så Nej, de men... har för en god dialekt så. Ja, fast det här var ju <laughs> ja, väldigt vackert. Mm. Nej, men De men... tillhör inte Färdens land, måste du komma ihåg, att de som oh, protesterar, nej, de, de var är ju inte del av... Nej, de var ju agenter åt väst, ja. Ja, precis. Nej, men man kan ju fråga sig om att Putin har blivit president, om det här verkligen kan innebära något bra för Ryssland överhuvudtaget. Och jag tror att vi redan har fått svaret på den frågan, jag tror att det är nej. Putin har varit president i två veckor nu och hans partier redan kommer med ett nytt lagförslag. De vill att arrangörer av olagliga demonstrationer ska kunna straffas med lite gammalt, hedligt straffarbete. Oj, det klingar väldigt bra i en sta, en, ett land som Ryssland. Jag har får väldigt härliga associationer från förr, tycker jag. Mm. Ja, verkligen. I dagsläget straffa, straffas man med 15-dagars fängelse och nu vill man kunna komplettera det här med upp till 200 timmar straffarbete. Oj. Ja, man vill ju också höja böterna från 450 till ungefär 200 000 svenska kronor. Alltså 450 kronor? Ja, det motsvarar ungefär. Okej, okay, till 200 ja. 000. Ja. Oj! Ja, passa på här när USA är i kändelse. Ja. Alltså. alltså priset för att sätta sig upp mot den ryska regeringen kommer ju bli alldeles högt. Så han, alltså han tystar ju ner oppositionen på ett väldigt effektivt sätt tycker jag. Ja, verkligen. Det är skrämmande får ja. man säga. Vad tycker ni om det? här? Tror ni det finns något positivt med att ha Putin som president? Eller? Alltså, jag, det, nej, och eh, jag tror inte på det här att det är ju så fånigt där med hur de växlade sig vart med. Och sen så bara växlar de tillbaka, liksom, och sen så ha, alltså, ska, är det någon som ska bli lurad av det, liksom, eller? Nej, ja. ingenting gott kan komma av att man sitter så här många perioder. Visst, mm. vi svenskar har ingen förbud mot att sitta för många så här många perioder, men det regleras på annat sätt. Liksom, folk. Mm. Det är ju lite lägligt att mandatperioderna förlängs till sex år också. Ja. Så vi stack med honom till 2018. Ja, jäklar. Ja, jag tycker att nu på plats igen, det är... Ja, det är farligt! Med tanke på vilka åtgärder han inför där. Är det någon som gör en i honom? Absolut. Ja. Vi har pratat lite Ryssland... Flera, flera gånger. Jag kommer ihåg att din första story här, för den var lite nostalgisk, Om ja, en inte... viss rysk semester. Precis. Vi kommer jag kommer inte komma till det, tänkte jag. Jag tänkte att ja. vi ska ha en liten nostalgiresa sen. Vi kommer att bjuda in gamla. Programledare som har varit med Under den här resan vi har haft de här 20 avsnitten Och så, så, så ska vi, vi... Verkligen fram emot. Ja det ska bli jättekul Vi kommer att ha med Emma Kvartsberg på länk Och vi har Axel Andersson Har faktiskt precis kommit in i studion Jag får önska dig välkommen Tackar tackar, det är alltid roligt att vara här Ja kul att du kan vara här runt på 20... 20 avsnitts jubileum Vi har precis konstaterat att Det är en spännande resa som nu är På väg mot sitt slut så att säga Oh. Och medan vi inväntar övriga gamla rövar så kan jag ta en kort, ytterligare en uppföljning Tobbe om du vill höra Ja tack det Här handlar det om, vi bjöd ju in Tarek Radwan och hade pratat om det så kallade National Defense Authorization Act Det är alltså en lag i USA som mer eller mindre gör det tillåtet för militären att gripa folk, att de ändå ta även amerikanska medborgare, på obestämd tid utan till exempel häktningsförhandling eller due process som, man, som det kallas. Alltså rättssäkerhetskraven har man helt enkelt plockat bort i de fall där militären finner befogat. Och det kan vara i fall till exempel då man är eh, misstänkt att vara associated med terrorister och liknande. Och eh, det här var ju väldigt stort, eh, fick ju väldigt stor uppmärksamhet bland fri- och rättighetsjurister, bland annat här på Redmond och här uppe på fakulteten. Du kommer ihåg att ta hur upprörd han var. Han var upprörd. Han pratade mycket fort Jordan, och han var bara engelska. <laughs> Precis. Ett, ett klassiskt tecken på att någon är upprörd. Men hur som helst så har nu en federal domare i eh, USA sidosatt den här lagen eh, medelst lagprövning. Här är För det är sannolikt. Sin... Absolut. Eh, och jag tänkte att jag ska ta det här tillfället i akt att eh, eh, tala lite till alla som pluggar juridik. Du stannar av sig i här och, <skratt> och visar upp sina kavlar. Kavlar upp armarna. Nej, men det ligger det till att eh, är ju väldigt välutvecklat i USA, som de flesta språkjuridik har eh, fått höra. Och här är vi ett typiskt exempel på hur man kan använda det här för att göra en, en medel med hjälp av juridiken ge sig in i politiken. För det den här domaren har gjort är att man har använt sig av första tillägget och då så kanske folk som kan lite om amerikansk politik säger men vänta nu ett tag, första tillägget handlar ju om yttrandefrihet det handlar ju inte om eh, rättssäkerhetskrav eller liknande utan första, första tillägget då, eller first amendment som man säger det behandlar egentligen eh, att kong, eh, kongressen inte får stifta någon lag som eh, eh, ja, begränsar yttrandefriheten helt enkelt. Och hur har då eh, den här domaren kunnat göra för att begränsa den här lagen med hjälp av yttrandefrihetsstandighet. Har ni någon idé? Jag ska förklara. Så här ligger till att det finns ju journalister som eh, åker runt om i världen och så att säga, rapporterar om krig. Och de rapporterar om terrorister för den delen. Och eh, skriver artiklar om, ja, om allt, allt möjligt helt enkelt. och Eftersom att de riskerar med hjälp av den här lagen att militären utan deras vetskap kan tro att de är så att säga associated med terrorists så kan de riskera då att råka ut för sån här indefinite detention som det heter och med tanke på att det har en så pass chilling effekt alltså en avkylande effekt på first amendment rights alltså på yttrandefriheten att man, det helt enkelt leder till att fär, färre vågar bedriva journalistik kanske i krigshärd och liknande så ser de att den här lagen begränsar yttrandefriheten i ett första tillägget och därför är det otillåtning i konstitutionen. Det visar ju två saker i det här fallet tycker jag som är intressant Hur ett ditt perspektiv. För det första så visar det hur enormt stark deras yttrandefrihet är enligt First Amendment då. Och hur eh, spännande tolkningar de gör i USA i domstolarna för att eh, kunna uppnå politiska resultat. Faktiskt, det här är hur intressant som helst. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Absolut. Och i det här fallet så kan man ju hålla med om vad de, vad de har gjort så att säga, i domstolen i, liksom, när de har gjort politik och det här. I vissa andra fall så håller man inte med om det. Absolut, det här, men det här får ju sägas ha ett gott syfte och eh, det har ju varit tyst eh, lite grann från domstolarna när det gäller sådana här oacceptabla lagförslag egentligen som liksom. ja, USA har ju haft eh, i alla tider sin konstitution och den har varit jättestark men att eh, ja po medans politikerna fortsätter alltså, alla de här eh, politiska kandidaterna slå sig för bröst och säger konstitutionen det är en av de snackar om men sannolikt har de inte läst den och de vet definitivt inte hur pass begränsad den är då. för att den är, finns ingen värde i som säger med hey det här lagförslaget som Tarek mm. pratade om så finns det ingen värde Absolut. förutom till den här domaren syr upp Ja. Sen skulle Expressen behöva så att de kunde köpa allt fler vapen. Då. Mm. <laughs> ja, nej, men det, det är som sagt, det, det kanske var en ganska tråkig story det här för folk som inte är intresserade av juridiken i det. Men det är fortfarande, jag tror att det kommer att vara intressant just när man hör att de här rättighetsfrågorna utspelar sig i domstolarna. För att komma ihåg att det var tack vare domstolarna som eh, man kunde utveckla ett eh, skydd för, eh, för fri- och rättigheter som gällde även för. Eh, för att bli av med så att säga det där separate but equal Det var ju domstolen som sa att det inte var tillåtet Så det är väldigt intressant mm. Det var samtidigt domstolen som slog fast separate but equal Från första början Så att det, det kan ju slå åt båda hållen Väldigt intressant uh, Ja Absolut. Ja, ska vi um, gå vidare och kanske prata lite om på ner då Ja just det, jag tänkte fundera att jag skulle stryka den nu ska jag ta med här Oj jävlar, nu knäcks det bars här Ska vi se uh, Ja Ja, vi tar det då Jo, men ordet panera Det är ett ord som jag personligen avskyr eh, Som används av en i vår klass Som jag ska nämna namnet på hon, hon säger det här ordet hela tiden då Jag tycker <laughs> Det känner jag väl raljerande alltså, men, men jag hittade en flashback-tråd där, där det fanns en som håller med mig Och, och det, citat från flashback där Jag har märkt hur detta ord fullkomligt Exploderat senaste året här på flashback Men även i andra sammanhang Och vill ställa en fråga till er som använder sig av det Får det er att känner intellektuella eller bildade, eller vad är det frågan om? Ordet är helt malplacerat och man ser ofta meningar som skrivs om bara för att det ska användas av ordet ponera. Eh, ponera väckte ett monster inom mig och jag tror att jag snart måste få utlopp för det. Eh, nej, men vad är det som gör ordet ponera så härligt och perfekt att använda? Och jag känner bara, hej broder ska vi träffas, <laughs> dyka bärs och snacka om det här ordet tillsammans då? Eh, är det, har ni hört, har ni tänkt på att folk an använder det för att liksom det känns som att det blev väldigt vanligt Jag, jag förstår inte varför Jag tror aldrig jag använder det Jag tror faktiskt aldrig noterat att någon har sagt det överhuvudtaget Men jag var kanske inte omgås i sådana kretsar antar jag Men ge ett exempel då på När du irriterar dig på det ja, men när Vi sitter och tentapluggar till exempel och, och man kan använda det här ordet för Varje gång man ska säga Om man föreställer en situation så säger de att äh, det här är, alltså det är så kvas intellektuellt för så det är så här, man har precis lärt sig ett fint ord och så, nu börjar jag använda det här för att det skulle låta så himla fint och det är ju som att jag skulle gå och säga äh, otillbörligt hela latin så. Är... Ja, right, ja. Sure. Men, men kan det vara så här att de som säger det på något vis har inte tycker att det är annonserat utan bara tycker att det fyller så pass bra funktion. För så de har... sanlig, det låter ju på de som som tycker att det är himla fint och måste Ja, ja, jag vet inte, men om jag, säger, det är, okay, jag ska säga det att den här personen som jag hänger ut i radio då, använder sig ofta av det här ordet på, på ett visserligen korrekt sätt men hela, hela tiden. Men om jag ska citera från Flashback och så, så säger det här Tjena, ponera att jag... <laughs> okay, Tjena, ponera att jag brukar ligga i badkort och kolla på filmen med bara är laptop. <laughs> men, <laughs> men, men det där är <laughs> <var> ju bara fel änden. Sanna, du kan läsa nästa citat. Hej, detta är en fråga inför ett eventuellt krav på min hyresvärd. Ingen har i dagsläget blivit skadad utan jag vill veta vad lagen säger om följande. Ponera att jag bor i ett hyreshus på tre våningar. Men det är ju ingen det att ponera det om du gör det. Alltså du kan ju säga att jag bor i ett hyreshus på tre våningar. Ja, okej. Okay. Uh, Axel Andersson, du kan läsa den sista minuten. Ja, tack du. Ponera en byrå med hundra anställda. Det var anställda ansvarar för sitt område. Och ponera en byrå med tio anställda. Punkt. Det låter ju väldigt smart. Där, lät, där lät det ju mer som framkalla en tanke om. Det är <laughs> lite så här, om, man, om man byter ut fram, framkalla en tanke om. Prova, prova att läsa det igen, men framkalla en tanke om istället. Ja, framkalla en tanke om en byrum med hundra anställda, Det varje anställda svarar ja, ja. Det funkar ju precis på samma sätt. Det, det är väl det är inte bara att man utnyttjar ett, ett ord istället för någonting annat. Ja, lite... Så låter man dum fast man ska låta smart. Det är ju ja, illa. I det här fallet låter man ju dubbelt dum, alltså. Ja. Det, som, det finns ju många sådana ord som man lär sig i början på ljudprogrammet som, som gör att man låter extra dum om man använder dem i fel sammanhang. Ja, men, men det, också, det är också. Många forumsspråk i är lite sådär. Folk som kanske uttrycker sig i skrift så mycket mer än någon gång i plugget sådär, Så ska de börja skriva och då gör man åter på internet och då är jag ofta i forum. Och då är det ju många som brukar notera att. Eh, ett ord som används väldigt mycket av yngre personer är dock. Man överanvänder ordet dock på samma sätt som man kanske använder på fast dock går att glömma in lite enklare. Mindre krystat än på ner att jag sitter bakom. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja. <här> äh, när denna diskussion fans är avslutad, så äh, tycker jag att vi kanske tar en låtpaus och återkommer. Hej! My name is Lord John Marbury. That's right, the fictional character from the TV series The West Wing. Every Tuesday night at 9, I sit back and relax with a glass of whiskey and listen to Shunen with Andresa Sivado and Tobias Widing on radiocampus.se. What's great about Shunen is that you can listen on your mobile or your computer, but all the episodes are also available on podcast. Så so if a cricket game were to go into overtime on a Tuesday night, I can always listen to an episode later. Now that's just bloody fantastic if you ask me. I'm Lord John Marbury and by golly I approve this message. Ja, välkomna tillbaka till sessionen. Äh, lite tekniska problem när jag fick att spela äh, två låtar i rad här. Äh, jag lyckades få att spela en här en Usa som jag upptäckte. Eh, som Axel Anderssons mobil Tycks vara på här eh, Som får sägas till, Väl tillämpligt på deras politiker eh, Och hur här system fungerar Inte på det vanliga utan eh, på befolkningen ja, En bra lås helt enkelt Jag försöker få folk att inse att Edwin Usa inte bara har gjort en massa skräp Som många kan tro han har gjort Han har faktiskt varit faktisk politisk aktiv Men sen var det väl att hamnade i den här fällan Att det som sålde var när han hade könsord Och Ja exakt och han säger det Det finns en dokumentär om honom Och han säger då att jag gör 100 procent till min publik Om de betalar, mig, de betalar mig för att de vill ha könsord och allt det där Så gör jag det liksom, han går in i rollen Sen var jag ju intresserad av mycket vanlig rock Och han gjorde ju mycket bra också Men som jag tror att raggarna kanske inte Satt och lyssnade på hans politiska alter I så stor utsting som jag gör du är ju att det skulle vara så För det här var ju betydligt mindre fruktansvärt Än jag trodde det skulle vara Ja, ja. I men det var väl skönt men med det så kan vi väl övergå till Nostalgiportionen av sessionen Det sista programsessionen Och då kommer jag illustrativt här Öppna en liten så förstår ni att det är lite mer informellt Och så kommer jag att Än efter den Välkomna våra gäster som vi har här I kväll Som vi vill tacka för Att de har ställt upp och hjälpt mig Och Tobbe med det här projektet vi har haft Och vi tänker att vi börja med att bjuda lite på Hur det lät på vårt första program Hur nervösa vi var, hur vi stammade och hur illa det lät. Vi får se om vi får tekniken att funka Men jag tänkte att vi spelar upp ett uh, litet klipp Från uh, sessionen uh, Säsong 1, avsnitt 1 Katastrof Hej och välkommen Då ska ni vara till ett helt nytt program här på Radio Campus uh, Och ja Vi, vi är väldigt spännande För det här programmet Vi tror att det kommer bli riktigt bra Eller vad säger du Tobias? Det kommer bli jättemycket, äh, jättemäktigt Vi har fullspäkat skämma för Med mycket roliga nyheter det kommer vara kul för alla, det kommer att vara kul för oss Det kommer att vara kul för er som lyssnar eh, eh, oh, eh, Och eh, det som vi har tänkt att prata om Så, liksom, så centralt den här Ja, Så kan det låta Första avsnittet Det var väldigt nervöst Det var Rakt igenom var det ganska kastprogram Men ja Vad säger du Tobbe, vad tyckte du? Jag säger så här, nya lyssnare Hörde sagt ingen skillnad från dagens program Och det första programmet de gjorde Förutom att man kanske låter lite säkrare på rösten då. Men eh, idag Vårt jubileusprogram lite spontant Program som gått se och så M Men eh, jag, jag lät ju minst sagt Gråtfärdig vilket jag väl var Kan man säga eh, Mamma och pappa skickade Efteråt sa det var så bra Men jag sa att eh, nej det var inte Jag förstod alltså. att det var en sån grej Föräldrar säger Vi övergår till eh, att tacka våran nuvarande medprogramledare Sanna genom att du kanske vill höra hur det lät första... inte, Nu kommer vi spela upp här ja. kort, kort bara hur det lät första gången du var med i vårt program ja. Vår nyrekrytering för kvällen Sanna Jonasson, välkommen Sanna Välkommen, en liten radiostudieapplåd som vi ger alla gäster, hur känns det varmt? Ja, tack så mycket. Det känns jättebra. Ja, men det, känns här, det kan ju diskuteras vad en rysk semester innebär. Vad kommer hända på de här resorna? Det är ju... Ja, det var alltså din första story som handlade om en rysk semester. Och så avslutar du då med en Putin. Det var väl ganska fint. Ja, kommer alltid tillbaka till Ryssland. Har du med lite röda hjärta som klappar ditt S-hjärta? Det har du med i Ryssland. Ja, just det. Bättre förepågivning. Mandervarsha. <laughs> Allt för moderlandet, eller hur så eh, tack så jättemycket, så, så kan väl ut, utbringa en skål för tack för skål. till dig mm. En börs till macka eh, vet, vet jag, det, jag vet inte vem det är, den gästen har inte presenterat Nej men, alltså. mm. eh, men vi fortsätter till eh, vår eh, medprogramledare som vi hade innan Sanna eh, Som tyvärr flyttade Och eh, vi har med den här personen på länk så att vi gör så att vi spelar upp hur det lät när den här personen var med i vårt program först och Får vi se om vi kan få länken att fungera efter klippet Hon går i vår klass, hon är dygnmäktig, hon är fröken avsamhälls själv Du kanske kan presentera henne Hon är enormt skarp, det är därför hon kallas för kniven Välkommen ska du vara Tack så mycket Emma Kvartsberg det, det här var den häftigaste applåden jag hört i långhuset någonsin Jag är ju för att man absolut betalar tv-licens Jag är ledsen Daniel, men... Eh... Nej <laughs> Okej, okay, it's out there <laughs> Jag tänkte jag... ta sista ordet här och säga att jag tror att i stället aldrig kommer att bli drottning Tack så mycket, Emma, är du med oss? Jag är med er <laughs> Ja, det fungerar <laughs> <Otroligt>. <laughs> hur, hur, hur kändes det att höra eh, dig själv? Alltså jag hörde tyvärr inte riktigt. Nej, vad synd. Ja, det var, vi... var jättesynt. Får jag gissa på att det var något klipp med monarkin kanske? Det var det bland annat. Vi inledde lite mjukt med när du outade några klasskamrater som, <laughs> ja! som licensvitare. Men du sa att Daniel inte betalade talat till Just <laughs> Fast sen har jag ju fått höra det här Av alla människor att Daniel visst betalade tv eller så hade han ingen TV Eller så var du både och. och Det är <laughs> att man i alla fall Det Och sen så avslutade det med Där du faktiskt Stack ut hakan rätt rejält Emma. Så sa du att du. du, du först för och främst anekterade annekterade du eh, Sista ordet Och därefter ja. med det i din ägo Så sa du att eh, drottning istället Inte kommer bli drottning jag Nej, och det står jag fast vid. Ja. <laughs> jag tycker det var fint att jag började med att hålla en utläggning om, eh, om monarkin direkt efter hennes födsel. Och sen så ringer ni upp mig idag. Visst är det idag som hon har döds va? Ja, och... Idag har det ett slag i den här församlingen som hon inte fick välja själv vilken religion hon vill vara med Det är väl fint, Tobias? Ja, alltså jag säger som Tollfors. Eh, gällande lag eh, gäller. <laughs> Nej men eh, Man märker att det har varit något med kungen på tv När man inte har sett skymten av honom på hela dagen Så att, eh, jag förmodar att du har sett direkt sändningen då Jag är. Ja, jag, jag var ju på plats som deras korrespondent I sån som jag var från Ja Tyvärr så är inte du på plats du, vi, har inga, vi kan inte överräcka en öl till dig eh, Men du får, du får vara med och skåla på, Och så hoppas vi att du stannar kvar Medan vi presenterar eh, vår nästa medprogramledare som vi haft eller vår Absolut. gäst som vi haft det på gånger Och vi spelar upp klippet först så kommer vi välkomna den här personen därefter Vi rullar bandet Han har kallats bolsjevikaren från Boval Han är folkkorrespondent där, men fick komma hem idag för det fanns inte så mycket att rapportera om Här sitter han i studion med oss nu, Axel Andersson Tackar, tackar, tackar, tackar Det är att här ja, det brukar jag säga Det har jag sagt båda andra två gånger Jag tycker myrskiljen tår på Tobias Vidings Ja, det kanske är en svettpärla, jag vet inte riktigt Välkommen hit Tack så mycket, Du var andra välkomnandet, Men jag känner mig ändå lika välkommen ja, Välkommen tillbaka får man säga Du har hoppat in ett par gånger Vicky, kan förklara vad du har gjort här ibland? Ja, det kan vi göra Jag har väl varit någon form av Jag vet inte, idrotts expert, Nej, idrottsreporter Och gått igenom lite highlights under 2011 Var det första framträdandet Och sen har jag väl bara varit allmän kommentator Och bollat tillbaka Omvärldsanalytiker ja, kan man väl säga det är väl det som är det, det, är väl det, som är det riktiga ja. och rätta egentligen Och eh, så känns det väl bra att vara tillbaka här Sista avsnittet för så Vi har pratat lite om den här känslan när Eh, man märker att terminen är slut Folk börjar flytta eh, Skolan tar slut, skolavslutningskänsla eh, Det ligger liksom en tung dimma Över hela Örebro nu, känner du igen den? Jag känner igen vemodet modet just den. Det kan jag säga att jag Ja, Men du har väl känt den förut och sen liksom tagit det igenom den igenom På andra sidan och liksom stannat kvar bara. Ja, och det är väl inte omöjligt att det blir så Om vi inte blir avstängda från universitetet Nu med tanke på att vi dricker öl här inne Det var en sekuritetsvakt som sa till mig med gång att det kan bli 20 veckor Så vi kanske får, <laughs> kanske får rakta oss en smula Jag såg du när hur många terminer har du läst Axel? Hur många terminer? Ja. Det är 12 terminer. S 12. Var är, var är det, är det normala? Det ja, det är normala. om man. Ja, det är väl 14 terminer då. Oj, okay, det Är väl riktigt rätt. Ja, okej. nej, det är väl inte så normalt, men det är väl. Det beror väl lite på vad, vad man gör. Får vi notera här också att Axel kommer jag ha dubbelexamen. Får vi, Får vi? Det får vi komma ihåg. Det får vi göra ja, Sen har jag läst österländska religioner också i Kanada Så det är inte heller fyrskam <laughs> Nej det är absolut inte, absolut inte. Vi, vi tar då Önskar skål då, eller? Ja, Utbringar gör man med en skål inte önskar. Och med det så övergår vi till En annan inhoppare som har Ställt upp i vatertart trots eh, extremt mycket att göra på, på fakulteten Vi spelar upp klippet Får vi välkomna kan därefter Musik en person som jag har valt att kalla för superstar Amanuensen Malki Afram Välkommen! Tack så mycket Tack. tack. Det första man gör med snustosan Det är att peta bort Swedish Match-loggan Och denna tobaksvara är bla bla bla Och sätter vi... dem på väggen i min klassrum Ja, viker typ en, ett plektrum av det Och lirar lite air -guitar. Men vi löser aldrig Skulle Douglas få någon godis? Dog. Välkommen tillbaka till sektionen, Malki Tack, kul att vara här Och tack så jättemycket för ditt enorma stöd under den här tiden som vi har sändt det här programmet Jag vet, utan mig hade det inte varit någonting Jag vet hur många gånger du har försökt göra om sektionen till The Malky Show Det kommer hända Ja, nu finns det ju möjligheter nu när programmet tar en ja, paus, alternativt upphör Exakt. Ja, det finns det. Vi ska, säga, vi ska tacka också Max Liles. Vi har ju faktiskt inga gäst här utan han är som väldigt duktig på att impersonera. Vad heter det? imitera folk. Max Liles, alltså studion. imiterar både Axel Andersson, Malky och gör alltså Emma Kvartsberg samtidigt. Var, Emma och var Tom vägen. Hon är, det, det bröts tyvärr. Jaha. Så vi får se om hon ringer. om du hör det här så är det bara att ringa upp om du vill. Vi, som sagt, sitter här och har avnjutit lite imitationer av Max Viles. Ja, vi ville ha med honom, men han fick vara med i sista programmet då. Uh, duktig som han är på att hära med olika röster. Vad gör jag, Axel? Axel? Axel håller på att fippla med ölkorven som vi ska spara till efterprogrammet Nej, nej, men för all del öppnar den det är, vi, har, vi har köpt lite ölkorv och lite öl Och ballerina kex här Som har tänkt att vi ska Förtära som, som Belöning för ett välutfört arbetet I, i Radio Campus tjänst Och som jag och Tobbe vill bjuda på är För att ni har hjälpt oss med det här projektet Som vi har velat driva men, det är inte också lite nervös när Axel kutar King så här bara är is up to no good. Så där. Så det... Jag känner mig chockad, man vet aldrig vad som ska hända. Mm, nej. <laughs> exakt. Så. Ja. Det känns som att vi skulle behöva en äh, forintes Bergström som äh, sa Vad håller du på med? Skärp dig, Så att Danne har fått höra mycket sånt på ambassadern. Ja, förmodligen Jag skulle ringta upp och kolla ja. Faktiskt, det hade vi kunnat göra Om du hör det här Daniel Boheran Så känn dig fri att ringa upp Och uh, ja, vara med i denna lilla Avrundning som vi har för sessionen men Det rycktes som att Daniel Söp både väskan, nycklar och plombok Första dagen på ambassaden Man kan tänka mig att, att det sades någonting liknande till honom. Ja, förmodligen, kanske inte första dagen Men andra gången det händer kanske Skaplig ångest Mm -hmm. Jag tänkte eh, när vi har eh, kört och så där, vad, vad, kan vi inte ta? Det starkaste minnet här då, vad, har, har ni någon minnen av att sända radio för Radio Campus? Vi kan väl börja med. Eh, känner du för att börja, eller? Eh, ja, det kan jag väl göra. Mm. Eh, mitt starkaste minne är väl av första gången jag var med. Eh, hur fruktansvärt rädd jag var mm. innan. Eh, och hur kul det faktiskt var efteråt. Och det trots att du är en person med väldigt stor erfarenhet av tal och liknande. Nu ska vi inte överdriva väldigt ja. och väldigt. Det Först, väl första, maj första maj tal. Tror jag. Oj. Tre Bara yes. till det. Mm. <laughs> tre olika första maj majer samma. Tre olika. <laughs> <laughs> tre år i rad samma. <laughs> Man kanske turnerar runt till Karlstad och, och. Nej, det var hemma back in the hoods. Contour. Men det fick lite mer smak som att du kom tillbaka. Ja, jag mm. överlevde ju Så Sen starkaste minnet, Det var nog när ni berättade om Ja, vad var det? Dagsegens Against Romney tror jag Det satte sig mm. ganska oh, spår Det har, det har Malke håll med Jag kan vi ta in Malke som nästa person här Har du nog starka minnen? Jag vet att du gillade Sarah Palins hundskämt väldigt mycket Det vill jag minnas att Du de, Skattade en del åt ja, Men du får säga med egna ord vad, vad, vad tycker du har varit kul, vad tycker du har varit tråkigt Vad, vad har varit överraskande Nej, det har varit bra överlag. Ja, jag gillar det. Det var kul klipp, ni återkopplar bra. Hela hundgrejen, Obama käkade hunden när han var liten eller Helen tyckte att, nej men käka hund får du inte göra. Eller så är det hund, bla bla. Ja, men hela den grejen. Mm. Den, den, var, den var kul. Mm. Ja, håller jag håller med om. Det känns också som att vi har kunnat gråta så mycket i amerikansk politik. Jag vet inte vad tror du tror, tror jag att vi har kunnat driva programmet utan ett politiskt klimat som finns i USA till exempel? Ja, jag har svårt att säga. vi skulle kunna fokusera på Sverige. men och Visst, det är mycket som behöver ställas upp och lägga bakgrund, men inte lika kul. Och jag måste säga att det är lägligt med pausen i sommaren alltså, när Ron Paul bara för några dagar sedan annonserade att han blir den sista kandidaten som. Faktiskt hoppar av kampanjen. Alltså, nu är det klart. Nu är det bara mitt Rom nu kvar, eller hur? Ladies and gentlemen, we got him. Även Rompåle förtjänar ju att få den här fanfar spelad för sig. Att till slut tog det slut med om jag som är en gambler. av Mott tippade ju. Sen kan jag vara Anders har inte lättat fram det. Men jag tippade ju att Ron Paul skulle ta hem bara för att jag gillar dem feta pengarna. Anders tippade ju faktiskt Rom nu tidigt och hade rätt. Mm. Romney är vad som är kvar nu. Så när jag hörde det här beskedet så tänkte jag Absolut Och alltså det är För varje gång som någon har droppat ut så måste jag säga Att det har blivit väsentligt mycket mindre material att ta till programmet Det är så som en kännbar försämring alltså. Faktiskt, sen dess har vi behövt prata om lite fler frågor Sen dess har vi fått göra mer av det här, det här typen av program Och sen så har det ju även varit lite frågor av andra karaktärer då Ja, precis. Sen, ja, tack Königsson för inflykandet Han är dök upp för att är kontor kontoret ligger inte så långt bort Faktiskt <här> Faktiskt. <här> ja det, det får man säga Om jag då går till mig Vad har jag tyckt var det roligaste Det är ju klippen, jag tycker klippen är roligaste Och min och Tobbes Vad ska man säga vår... Ljudbank Ljudbank eh? Ja, absolut. Och liksom vår tanke när det gäller programmet är att vi försöker utgå ifrån sånt som är kul att lyssna på till skillnad från oss två. Vi ja. inser att vi inte har så mycket att komma med eh, utöver eh, roliga klipp som... Eh, ja, vi, vi kan ju ta det här bara för att minnas. Get Vilket handlar om ett par uteliggare som fick agera mobila hotspots. Just det, mobila sådana här no, mo, wifi-personer som kutar omkring då. Ja, homeless hotspot, andra saker jag ska ha tydligt för sig eh, Alltså det har ju blivit en del till banken Vi började ju eh, Alltså vi har två principer i princip det är ju att ta klipp från sånt vi har spelat upp i programmet Men sen så här klassiska filmer och, och andra saker Får man också ta klipp från oss Till våran ljudbank som vi kan använda Uh, Jag har vi något mer gammalt ljudklipp som vi. Alltså, han det har blivit en del kul, att alltså, det känns den ska sparas i alla fall. Det känns trist nu att vi spirit. Vi, vi kan väl gå över till Axel Medan vi funderar på fler klipp som vi vill minnas Axel, vad är ditt gladaste minne från sessionens långa historia? Ja, jag vet inte, det, det, det jag mest åt var väl egentligen eh, Den långsökta eh, Sarah Palins försök att komma åt Obama Och det var ju extremt roligt tyckte jag Så jag, jag vet inte om det kan bjuda oss igen Nej, det kanske inte kan göra Och sen så var det ju kul också att du vann nu Anders med Mitt Romney Det är väl kanske något av det som jag tyckte det var det roligaste ja, Det var väl inte så svårt Alltså jag måste säga att Att säga att jag tror att Mitt Romney vinner Jag vet inte vad jag ska jämföra med Det är som att säga, jag tror att Alliansen inte vinner valet. Det är så pass. Ja, det kan... det är jo, men det är ändå väldigt kul att det händer, men det är samtidigt väldigt, väldigt roligt när det händer. Känner jag. <laughs> Okej okay då, ja, men nu köper jag. Ja, han skyller in pengar också. Vad var, var det nästa fiesta? Nej, det är ingen fiesta. Jag tyckte bara att det var härligt. Och Sen ja, sen så, så, ja nej, sen vet jag inte vad som kan vara roligt med det, Uteliggare, de, de, de, de, de är ju spexiga ja. Det var väl kul det där med hotspots också ja. alltså, Och så den här lillkillen har ju bjudit på mycket, han har ju varit del av Jingla vi har tillverkat Och liksom, glädjen, den liksom, ohämmade glädjen i hans, att han får träffas i sådana här Alltså de bor i grannstaden som ligger två mil bort Eh, det är som oh, visst, jag bara, oh, shit, jag fick träffa du vet, såhär, presidenten i USA han oh, jävlar Men han liksom han kallar som också är från Dalarna i, bor i Bårebåleningen typ han bor i Falun eller tvärtom han kommer vi träffa dem jätteroligt det sån här chans för mig det det är fantastiskt vi spelar för mig. upp. Jag såg där, där ute där stod en sån där lapp om att de skulle komma. Nämligen. Ja, vad kände du då då? Ah, jättekul. Det jättekul. Sånt här chans får man bara en gång i livet tänker jag. Vad så sjukt, Det här är det ju återigen som jag har Thomas med sagt tusen gånger att det hade varit ännu roligare man såg för han ser ju så himlars guld. Han är så pittekort, så pitt, han är så gammal och så har en alldeles stor kaps vilket gör att han ser fantastiskt rolig ut också. Alltså det, här, det här fina dalmas alltså det finns, det är något oskuldsfullt över dalmasar generellt så. Alltså. De kommuner med vad som helst de säger låter alltid kloka eller liksom intelligenta på något sätt. Ja, faktiskt. jag tänkte vi gör så här för Malkis skull så spelar vi upp det här Palin-klippet, jag hittade det här nu där hon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 pictures and comments about checking someone out well check this out bodyguard you're fired and I hope his wife kicks his okoli and sends him to the doghouse as long as he's not eating the dog i ja, den mm. ja, den, den det yeah that's it it's a stretch as they say in the USA yeah that was good yeah that was played for you Malky thank so we can take this if you remember where this comes from yeah <laughs> det, <där> var... <laughs> ja, det var jag minns det svaj det var lingerie fotboll som ja. vi höll på vi hypade det i flera veckor när vi faktiskt kom till skott och körde klippet ja, för faktiskt. vi hade så mycket programmet. Alltså amerikansk fotboll men den där sättade sa de i princip att ja alltså, vi kommer inte titta vi inte bruda spelar i i underkläder och, och, ja, Annars är det annars i princip meningslöst. <laughs> ja. så alltså, var det en en av det där som, som, som sa då Yay. ja i princip you gotta put in the work before you get paid. F faktiskt sen har vi ju ja, vi, vi, vi kan väl ta eh, vår intervju som vi gjorde det ju där från lite synd kommer det. ifrån eh, där var, vi hade ju gjort en person på plats här i studion får vi se en, en av de höjdpunkterna. Ja eh. verkligen oerhört häftigt. Mm. Och det skrikande tårtan var också ganska spännande. Ja visst. Den var mycket spännande faktiskt, den har vi tyvärr ingen klipp faktiskt det, en... det känns som den eh, skulle man kanske kunna klippa ut någon skrik ifrån eller någonting. Ja just det, vi har bara själva hela klippet där då. Men eh, ja just det, tårtan som skräk, ja, skandalen med kulturministern som ger bort sig gång på gång alltså, det är... Kultur har väl aldrig varit liksom, borgarnas starka kort när det gäller liksom, deras partiprogram traditionellt sett Så har väl Nej. inte kulturen fått som framstående Nej Tydligen var de inte någon superstjärna ja, där nu. Ja, en... Vi har fått mycket kritik Precis som Beatrice Ask Fick också väldigt mycket kritik vi, vi kan vi ta ett klipp till för att se om Om ni kommer ihåg vad det här var ifrån Helt fräsch Tove? Mycket så alltså <laughs> Ja faktiskt, nu när du säger det Det har blivit en hel del det är ju en gammal rulltårthistoria vi hade. Samma avsnitt som vi snackade om stripklubb i barnar på förra. Ja, det stämmer. Eh, stripklubbs tårta i källa, men Det hade ingenting med här. utan det här var alltså en tårta som det eh, påstods eh, hade funnits i typ 70-talet. Ja, den hade funnits i 70-talet tror jag. Just det. Ja. Det som påstods var att de åt den. De klippte det så att det såg ut som att de åt den här rulltårtan när de med själva verket åt den nyköpt som hade bytt ut. Vilket gjorde att folk blev upprörda. Eh, ja. Och för att det, det den här kvinnan sa då när hon öppnade den här förpackningen med den är 20 år gammal, då. så sa hon då att den är helt fräsch. Och då därför trodde mig att de åt den sen. Och det var någon seriöst medium som rapporterade om det här också. Därför... Absolut. Och då fick de, ju, de fick ju be om ursäkt efter det här. Alltså en formell ursäkt för att, de fick, för att det såg ut som faktiskt åt den här tårtan när de inte gjorde det. Så därför så åt jag Tobbe en gammal eh, snickersvar, Eller någon form av... Ja, not ja eller något bakverk från Cloetta eller Mars Company. Precis. Hur gammal var den? Jag tror inte att den hade gått ut än, men att den skulle gå ut. Skulle det skulle gå var ut om en och vecka. Det var kort datum. lite på sviken. Ja, nej, men, ja, men det var det bästa vi kunde göra för dem, alla de här personerna som hade blivit sura på den här tv-kanalen för att de inte åt. Jag hade nog blivit mer orolig om de hade ätit den. Ja, jag faktiskt, absolut. Men det hade ju varit ett intressant experiment om inte annars. Fast de tänkte väl... Ja, det är farligt! <laughs> men alltså, ja, vi har ätit sån här, <laughs> sån här guldburk i Försvarsmakten och som kan vara decennier gammal. Alltså, med levbastej och som de skänkte bort sist på en övning som jag tog hem. Jag smakade kattmatt hemma på övningen var det gott, men he väl hemma smakade vi av då. Uh, det, det, det var minst tyvärd som den här Rolltestården, det var ju den här fina låten vi spelade som outro, liksom när ja, vi kör en sockerbakar. Ja, just det ser. Det. det var ju vårt julavsnitt <laughs> Ja, det var det väl. Absolut. Just det det uh, var. Var, ju, var ju väldigt mysigt faktiskt som sagt. Och, och sen i med Pelle och, och Axel, var ju mm. kul. jag kunde verkligen Pelle komma idag. eller Ellen som också varit med en hel del. Eh, Terry Radman som vi haft där på showen Har eh, vi inte frågat, han var ju mer <laughs> Intervjuobjekt kanske Och eh, Filippo var det ju kul att ha haft, om vi hade haft med. Det var synd att inte han eh, blev tillfrågat Lite synd eh, Det var synd att inte orka det frågan Han är ju överupptaget Han är ju chef här Vi var glada att han överhuvudtaget kom till ett program Ja faktiskt. Så, vi har fått ah, många. Det, prominenta absolut. gäster Ja alltså. jag har vi haft och, eh, det, det, som, det som är kul, kul att tänka när man tänker tillbaka på det programmet att det som har satt gränserna är precis varit hur mycket annat vi har haft att göra. Det är det har varit så kul så att vi har fått så mycket vi har kunnat prata om som vi inte haft tid att prata om. Absolut det har blivit mycket husa. Eh, hoppas vi har lärt er eh, en hel del under resans gång. Ja, jag hörde Nisse berätta för att han, han, nu kunde han, när han snackade på en fest så kunde han nämna, droppa namn på de olika republikanska kandidaterna varför han lyssnade på ett program. Det är sånt som, gör en, som får hon att vilja fortsätta. Ja, ja Sanna, du, nu får du alltså till Karlstad. Ja, ah, äh, det, det ska otippat. jag Till Värmland. Till Värmland. Det, till Värmland. Värmland. Just det. det är att ni säger så här svårt man säger Karlstad. Ja, till Värmland. Ja, men det är ju... Det är ju lite läskigt, man vet inte riktigt vad som ska hända. Värmland har ju alltid känts ganska isolerat från omvärlden tycker jag. De gör ju en serie som handlar exakt om Karlsson Nej. på tv. Jag vägrar titta på den, jag kommer bara bli arg. Värmland Forever, vad heter det? Det är till en uh, man manuskriptbasert serie som ser så, så ut som någon slags reality show. Samtidigt... Ah, det, det är som alltså var... manus som... Det är manus, ja. Oj, Skulle det inte vara en ripoff på The Hills eller vad det heter? Det har jag aldrig, inte heller sett, men... Alltså, det är en skandalartad doll leverans på det på ja. mikrofonen. Det känns som enormt stor skillnad på... Alltså, The Hills utspelar sig <laughs> väl, alltså, världbär, där mm. i världens av stadsdelarna i världen och så kommer de till ett ställe som får... Uh, vad heter det? glesbygdsstöd av Precis. EU. Men vilket <laughs> var det bästa? Det bästa var att Karlstads kommun gick in i, jag tror det var med 50 000. 100, 150. 150. Så så ville de ju ta tillbaka sina pengar. Det blir ju skitpinsamt för vad de... Ja. Den som dessutom. ger och tar igen, den är tjuvens bästa vän. Mm. Ja. <laughs> Får vi försöka styra upp lite. Ja, det vi har nu är... Det är... Ja, bra är, låt i alla fall. Helt enkelt ljudet av... Av hur den, här, hur den här showen börjar tyna iväg och dö bort Det här är för jävla alltså. Det här känns tungt, The Doors och allting det är Inte utan att man fäller en tår Nej, här står jag och... Eller är det en svettpärla? <laughs> Eller är det en svettpärla? Sa Axel Andersson Det kanske blir ett klipp för sig Ja, kanske Nej, men Några sista tankar innan Jim Morrison tar över Ja, vi vill tacka Största tacket ska ni lyssnare ha såklart Vi har haft mycket lyssnare på vår podcast ska Tack så mycket, en, en, applåd. en applåd till alla lyssnare Nu ska vi kanske ge speciellt tack till en av våra lyssnare Jag tänker på Nils Alvång som har varit fantastiskt stöttande yeah. Nils Alvång har varit trogen, han och hans frikvän Emma Eh, eller Emma på Nils har varit väldigt stöttande. Mina föräldrar har också lyssnat i princip varje gång. Eh, vi har haft våra trodna. Vår Podcastlyssnade har vi haft en mm. eh, snitt av 50 personer på per programmet. Ja, fantastiskt. fantastiskt kul. Och tack till Radio Campus för att du har fått den här chansen att sända det här programmet. Det har varit eh, fantastiskt kul. Tack till Elias och David och alla som skötte tekniken och för det här fruka. Fantastiskt bra jobbat av er Ja, vi får se. Vi är på återkände i det offentliga livet. Eh, ja. vem vet. Vi ses i styrelserummet Eller i kammaren. <laughs> Eller i kammaren. Eller i HD om du är brottsling och eh. <laughs> Ja, hejdå. då. Hejdå. Can picture what will be so Jag hon dig från London sett. till